להיות בטוח וזה כן. אוקיי, שלום כולם. אז ברוכים הבאים לתוכנית שלנו. אנחנו התכנסנו כאן בתוכנית חדשה, שהאמת נראה לי שלפני הכל אני צריך להתחיל ולהסביר מה זה לעזאזל, Hangout on air ומה בדיוק קורה כאן. כי מה לעשות, זה סיצ'ר של גוגל פלוס ואנחנו לא טובים כל כך בגוגל פלוס. אז מה שקורה פה זה ככה, Hangout on air זה פיצ'ר שנועד בעצם להפוך שיחות ועידה עם וידאו, מה שהיה גם קודם בתור Hangout, לאירוע טלוויזיוני, אירוע אינטרנט. אנחנו מסוגלים לאחד את אותם שיחות, רק שכולם יוכלו לראות את זה, כל האינטרנט. וזה מאפשר לנו לדבר על הדברים שמעניינים אותנו והדברים שאנחנו אוהבים, ובעצם לעשות משהו בהפקה מאוד מאוד דלה. אבל לשתף את הידע שלנו איתכם, וזה החלק שחשוב פה בעצם. זה בעצם מין שילוב בין תוכנית ראיונות כמו שיש בטלוויזיה, רק בשאיפה יותר מעניינת, עם אה, פאנל שיש בכנסים, כי אתם הצופים יכולים אה, לשאול אותנו שאלות. כרגע, בגלל שאנחנו עדיין מתחילים להבין איך כל הדברים האלה קורים, אנחנו נסתפק בתגובות ביוטיוב, בעתיד אפשר יהיה לשלוח לנו תגובות גם במקומות אחרים, לשאול אותנו שאלות, ואנחנו נשתדל להתייחס. כן, אז התוכנית הזו אמנם היא תוכנית מיוחדת לכבוד יום הנחיתה ה-40 והבעל הירח, אבל זה בעצם, הרעיון הכללי הוא שזה יהיה אה, סדרה של אה, תוכניות. אה, סדרת תוכניות שאלה אנחנו נקרא החללית, כי היא תעסוק בחלל. אז תחילה נציג את הצוות של החללית. אני אתחיל בלהציג את, את עצמי. שמי יואב לנטמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי ואסטרונום חובב. אני מרצה על המון תחומים שקשורים כולם, כולם בחלל. ואני כותב את הבלוג מסה קריטית, בטח ניחשתם על נושאים שקשורים בחלל. ועכשיו אני אציג את דוקטור קרן לנטמן. רואים אותך? תגידי שלום. שלום! <laughs> <laughs> קרן היא רופאה מתמחה באפידמיולוגיה, לכן היא גם הרופאה של החללית שלנו, בנוסף להיותה נווטת, חגאית, יועצת, וכמובן המפיקה של התוכנית הזו. קרן כותבת גם את הבלוג, סוף העולם הבט מהיציע, על מחלות מתפרצות ושאר דברים מגניבים כמו דבר. כן, והיא הצפיקה לנו את התוכנית, אז ככה בעצם זכות השידור שלנו תלויה לגמרי בחפדיה. אה, ובגילוי נאות, קרני זוגתי, ולכן בכלל אני צריך להתנהג פה יפה. נוסף בצוות זה עופר נתוקי, תגיד שלום. שלום עופר. עופר הוא בכללית שלנו האחראי על האסטרומטריה, הוא דוקטורנט לקוסמולוגיה באוניברסיטה העברית. הוא הבעלים של דף הפייסטבוק, ואולי בעתיד גם יהפוך לבלוג היקום הנראה. Eh, בנוסף, יש לנו eh, את eh, אחרי ההנאה של החללית שלנו, בועז קרני. תגיד שלום, בועז. Eh, בועז eh, הוא דוקטורנט לפיזיקה של אנרגיות גבוהות, זה נכון? קרן, הוא במיוט. תחזיר לו את מקרי הכל. רגע. וגם משהו שקשור למיתרי על ודברים נשגבים אחרים שלא רבים מהאנשים שבאמת מבינים מה זה אומר. ובנוסף, מומחי המטען שלנו, בן נתנאל, כי בכל חלקי צריך וויזקיד, שהוא הנציג של SpaceIL עלי אדמות, ואצלנו, ויספר לנו גם על זה בהמשך. אז... זה אתם לנו, ותודה uh, לכם שאתם uh, uh, צופים בנו. ואם יש לכם הערות, כי זאת תוכנית פיילוט, ואני בטוח שיהיו לנו שפע של תקלות מכל מיני סוגים ומכל מיני צבעים, אז בבקשה תכתבו לנו על זה, אנחנו נשמח לשמוע ביקורת, הצעות, ראיונות, מה היינו טובים ומה היינו לא טובים, כי אנחנו רוצים ללמוד ולהשתפר בשביל שנוכל לעשות עוד תוכניות. התוכנית הפעם תתמקד uh, בירח, בגלל שזה... רעיון טוב, נראה לנו רעיון טוב להתחיל סדרת תוכניות ביום כל כך מיוחד מבחינת האנושות והחלל. הנחיתה על הירח שהתרחשה לפני 44 שנים, 20 ביולי 1969, לא קל לראות שכל הנוכחים פה לא נולדו אז עדיין, כי זה פשוט היה נורא מזמן. הנחיתה על הירח הייתה לפני הרבה זמן, והנסיבות שלה היו... מאוד שונות מהיום, ומשיחות שערכתי עם אנשים בהרצאות ובמפגשים אחרים, מתברר לי שאנשים לא כל כך יודעים שהייתה נחיתה על הירח, או שיש כאלה שמפקפקים בזה, אבל אנשים לא כל כך זוכרים את הפרטים, אז אני רוצה לספר את הסיפור בקצרה. והסיפור מתחיל בעצם באוקטובר 1957, כאשר ברית המועצות הסובייטית משגרת את פספוטניק אחד, הלוויין, הראשון בחלל, הלוויין המלאכותי הראשון בחלל, uh, העצם הראשון שיוצא לחלל ומקיף את uh, כדור הארץ. הלוויין הזה לא אספה יותר מדי, אבל הוא שידר אותו טרדיו שכל מי שהייתה לו יכולת קליטה, חובבי רדיו למשל, יכלו להאזין לסדר שלו ולשמוע סדרה של ציפצופים uh, שבעצם אומרים שהלוויין עובר מעליהם. הדבר הזה הספיק בשביל להכניס את... ארה״ב להיסטריה, משום שבאותו זמן ארה״ב הסובייטים היו במאבק כוחות מאוד רציני של ניסויים עם טילים וניסויים גרעיניות, והעסק הלך, נראה כאילו הוא הולך להתפוצץ כל רגע, ופתאום הרוסים משגרים משהו מעל אדמת ארה״ב בלי שלאמריקאים יש משהו לעשות כנגד זה, ולכן פתאום משקיעים בבת אחת הרבה מאוד באמצעי הגנה, באמצעים צבאיים, וגם נאס"א מוקמת בעקבות המאורע הזה, והאמריקאים מתחילים גם כן להטיף דברים לחלל, אבל כל דבר שהאמריקאים עושים, כמו לשלוח לוויין, לשלוח לוויין יותר גבוה, לשלוח כל מיני חיות לחלל, כל מיני דברים כאלה, הרוסים כבר עשו קודם. למעשה כשהרוסים מצליחים לשלוח בסוף את יורי גגארין, האדם הראשון שמגיע על החלל, והאמריקאים רק מספר קטן של חודשים אחר כך, שולחים את אלן שפרד לחלל, את האמריקאי הראשון לחלל. שפרד טס לחלל לזמן מאוד קצר, פחות או יותר עולה למעלה ויורד חזרה. לכל צוף מעשי הוא היה בחלל, אבל יורי גגרן, ששוגר עוד קודם, כבר הקיק את כל כדור הארץ, זה משהו שהאמריקאים לא היו מסוגלים לעשות בכלל בשלב הזה. הם הצליחו להשיג את הפער הזה רק אחרי הרבה מאוד זמן. כך שכל... כל פעם שהאמריקאים מצליחים להשיג איזשהו צעד, הרוסים עושים אותו קודם. כולל, אגב, להגיע לירח. הרוסים הצליחו לפגוע בירח, זו לא הייתה נחיתה רכה, זו הייתה פגיעה בירח עם חללית כבר בשנת 59'. האמריקאים עשו את אותו דבר רק שלוש שנים אחר כך. כך שאם משהו מאפה ידי אדם הגיע לירח ראשון, זה הרוסים. ואז הנשיא קנדי, שהנשיא ארה״ב באותו זמן, החליט שצריך, שבשביל... להדביק את הפער מול הרופאים, צריך לעשות קפיצה גדולה מאוד קדימה. ומה שהוחלט לעשות זה להנחית אדם על הירח ולהחזיר אותו חזרה בריא ושלם, כל זאת עד סוף העשור, עד סוף שנות ה-60. זה משהו שבאותו זמן לא הייתה אפשרות לעשות. לא היו את החומרים המתאימים, לא היו את הטילים המתאימים, אף אחד לא בדיוק ידע איך עושים את הדבר הזה. מה שדרש בעצם בעקבות השקעת כספים גדולה, הרבה מאוד מאמץ מבחינת הנדסה. <אח> להצליח להפיק את ההישג הזה. והיום אנחנו גם יודעים שהם הצליחו, הם עשו את זה. אפולו 11 בסופו של דבר נחתה על הירח, שלא הייתה החלאית הראשונה שצפה לירח. אפולו 8, 9 ו-10 הקיפו את הירח לפני, לפניהם. אבל הם הצליחו לעשות את זה לפני הרופאים. עכשיו, היופי הוא שהם לא עשו את זה כהישג אמריקאי, אמנם... ברור שזה היה הישג אמריקאי, ברור שהם ניצחו את הרופאים בזה שהם הגיעו ראשונים לירח, אבל המשימה הזו לא הייתה הישג אמריקאי, זה הייתה הישג של כלל האנושות. אם תסתכלו על הסמל אה, של משימת אפולו ה-11, אה, אומנם רואים שם נשר אמריקאי, אבל השמות של אנשי הצוות בכלל לא רשומים שם, להבדיל מכל הסמלים האחרים של שאר משימות החלל, בגלל שלא מצאו לנכון... לקחת את זה כהישג אישי, הישג של אנשים מסוימים, למרות שהם היו האנשים הכי מוכשרים לעניינים האלה באותה תקופה. כאשר אפולו 11 נחתה שם, הם השאירו שם מין תסלון קטן של אסטרונאוט, שנשאר שם לזכר אסטרונאוטים שנפלו במילוי תפקידם או בתאונות אימונים, עם רשימה של כל האסטרונאוטים האמריקאים והרוסיים, על ה... סולם של, של רכב הנחיתה על הירח הייתה לוחית כזו שכתוב שם We come in peace for all mankind, אנחנו באים לשלום בשם כל האנושות. זו הייתה ללא ספק אה, אה, הרגשה של הישג גלובלי ולא רק הישג אמריקאי, ראו את זה בכל העולם, הרוסים הציגו את זה. זאת אומרת, לא, לא הייתה להם אה, התכחשות לזה או איזשהו ניסיון להתווכח עם העניין הזה. היה ברור לכולם ש... עשינו משהו חדש, והנקודת זמן הזו שבה אפולו 11 נחתה לירח זה נקודה שבעצם מחלקת את ההיסטוריה האנושית לשניים, ללפני ולאחרי, וזה משהו מאוד מאוד ייחודי, ותראו איפה אנחנו היום. כי אמנם אחרי אפולו 11 היו עוד כמה משימות לירח, הרוסים הפסיקו להתעמת ולשלוח... אנשים לירח, הם לא הגיעו לשלב הזה בכלל, הטילים שלהם כשלו אה, עוד לפני זה והם פשוט ביטלו את הפרויקט הזה. אבל קרה פה מה שקורה בכל תחרות בעצם. כאשר מישהו מנצח, ותמיד מישהו מנצח בתחרות, אין יותר סיבה להתחרות. והסיבה שהם הגיעו לירח, עם כל כמה שזה הישג גלובלי והישג של כל האנושות, המטרה בסופו של דבר הייתה פוליטית, ולכן לא הייתה סיבה להמשיך הלאה, התקפלו, והאמריקאים לא... לא הייתה סיבה להתעסק בזה במיוחד לאור העובדה שהם היו כבר שקועים עמוק במלחמת קייטנאם ותשומת הלב של הציבור הייתה מוקדשת לדברים אחרים. אז אחרי הפולו רגע, 11... רגע, רגע, רגע. כן. יש לנו כן שאלה מהיוטיוב מדניאל ששואל כמה זמן זה היה לוקח לאמריקאים לעשות את זה אלמלא הייתה את התחרות לחלל. וזה נשמע לי שזה בדיוק מסתלב במה שאמרת עכשיו, אז אתה יכול להוסיף את זה. ותודה, דניאל. תודה, דניאל. Um, נראה לי שאם לא הייתה תחרות, האמריקאים לא היו עושים את זה. זאת אומרת, uh, אם לא הייתה תחרות, נאסה לא הייתה מוקמת, לא הייתה שום סיבה להשקיע בחלל uh, חוץ מסקרנות מדעית טרידה. אוקיי? Okay? וזה כמו שפון uh, uh, בראון שפיתח את הטילים האמריקאים והחברים שלו, שבעצם... עבדו לפני זה בשביל גרמניה הנאטית, הם לא פיתחו את הטילים בשביל להגיע ללונדון, הם פיתחו טילים כי הם נורא רצו לפתח טילים שיוכלו להגיע לחלל, והם עשו את זה בסופו של דבר. אוקיי? היה להם, היה להם רצון uh, לעשות משהו שיגיע לחלל, כי הם היו חובבי חלל כמונו, רק שאנחנו יושבים ומדברים ולא uh, בונים רקטות, רק uh, כרגע לפחות, אבל uh, בזמן ש... הם רוצים לעשות דברים כאלה, אין להם את היכולת או את המימון לעשות את זה, והם היו צריכים ללכת לממשלות בשביל שיסכימו לעשות את זה, והממשלות בדרך כלל מונעות על ידי תקציב של משרד הביטחון, אוקיי? אז זה מניע מאוד חזק. היום דרך אגב יש כבר שינוי, אנחנו רואים חברות פרטיות שהולכות לעשות כל מיני דברים, ועל אני אדבר גם עוד מעט, אוקיי? אז אני... בסדר? רגע. <laughs> <laughs> תיאללה אחרונה לחלק של האקדמה, ואז אני מבקשת מהנשים ביוטיוב להרגע עם השאלות שלכם, אתם מגניבים, אבל לא יודעת. רעות גנדר שואלת, מה הכוונה הצליחו לפגוע בירח? האם הם לחצו ממהבורת מאו... מאוישת אבל לא יצאו, או משהו כזה? הכוונה היא לרוסים, אני מתאר לעצמי. לפגוע בירח, הכוונה היא לשלוח חללית שתתרסק על הירח, אבל לעומת חללית שמנסה לנחות על הירח ומתרסקת, בהתחלה היו ניתנות לרסק חלביץ על הירח, פשוט בגלל שכל הרעיון היה להגיע לירח. להנחית על הירח זה משהו שהיה חדש, שאף אחד לא עשה קודם והיה צריך לתכנן משהו הרבה יותר מורכב מזה. ובאותו זמן זו הייתה תחרות, רצו להגיע לשם קודם כל בשביל להיות שם. אני רוצה גם להודית שהדברים האלה נבנים בצעדים. נכון, נכון, ואם נסתכל על... מדינות אחרות ששולחות צרים אחרים לירח, כי בינתיים לא רק האמריקאים והרוסים עשו את זה, אלא גם ההודים אה, והיפנים וסוכנות החלל האירופית אה, שלחו חלליות לירח, אבל כל אחד מהם ביצע לא נחיתה רכה, אה, אלא, לא יודעים לקרוא לזה נחיתה קשה, התרסקות. אה, מה שהיה עם אה, אה, המשך התוכנית של אפולו זה ש... נחתו על הירח גם אפולו 12, אפולו 14, כי 13 הייתה תקלה, למי שראה את הסרט, מומח מאוד, אפולו 15, 16 ו-17. אפולו 18, 19 ו-20 כבר נבנו והורכבו והצוותים שלהם כבר התאמנו לטיסות לירח, רק שזה לא קרה כי התוכנית בוטלה, בוטל התקציב ולכן עתידים לעשות דברים אחרים, כמו תחנות חלל ומוצגים למוזיאונים. אבל... קרן, משהו קרה לעופר? קרן, אני חושבת לעופר, ומשהו קרה לתמונה שלך בינתיים, אבל זה בסדר, אנחנו עדיין שומעים אותך. טוב, זה גם טוב. למעשה, בדצמבר 1972, הפולו 17 התרוממה מעל אדמת הירח, האסטרונאוטים של הפולו 17 חזרו את הירח וחזרו לכדור הארץ, והם היו האחרונים שנחתו על הירח. לא היו אנשים שדרכו על הירח בכלל. ב-40 בש... שנה האחרונות, מאז אה, אה, אה, סוף אה, 1972. היו נחיתות של דברים אחרים על הירח, הרופאים הנחיתו עוד כמה דברים על הירח מאז, בתחילת 1970, אבל אחר כך גם כן הפסיקו, ולמעשה הדבר הגדול הבא שהולך לנפות על הירח זה חלליפסיני, שזה דבר מעניין שהולך לקרות ממש עד מעט. עכשיו רואים אותי? שומעים אותי? אני לא רואה אותך, שזה קלאס מטריד אותי. אני יודעת שאתה בחדר הסמוך ואני לא רואה אותך. אבל זה בסדר, הכל יהיה בסדר. ויש לנו את עופר מחדש, אז אפשר להמשיך. אני מאשרת לך להמשיך. אוקיי. מה, יש יום? רואי מקו? סליחה. נהדר. אני רוצה להגיד כמה דברים על, על, על משימות אחרות שהולכות להיות לירח ממש בקרוב. האמריקאים לא הספיקו לשלוח דברים לירח, הם הספיקו לשלוח דברים שנוחתים על הירח, ולמעשה בספטמבר הולכת להישלח משימה מאוד מעניינת לירח, חללית שנקראת לאדי. חללית קטנה שהולכת לבדוק את ה... לפעמים קוראים לזה האטמוספירה של הירח, אני לא כל כך אוהב את ההגדרה הזאת, לירח אין אטמוספירה. אבל יש חלקיקים שמרחפים מעליו פשוט בגלל שהם יכולים לקפוש. כשמקבלים מספיק אנרגיה מהשמש אז הם יכולים לעשות בילוגים כאלה, ואז יש מין שכבה מוקמת של... של חלקיקי אבק שנמצאת מעל הירח, וזה מה שרוצים ללמוד ולהבין, כי בעצם לא יודעים כמעט כלום. אז החליטה הזו הולכת לטוס את הגובה הנמוך סביב הירח ולעשות מיפוי של הדברים האלה, שזה הולך להיות מאוד מגניב ולהיות משוגר ממש ממש בקרוב. אבל שוב, נאס"א מטיסה כרגע בעיקר משימות קטנות וזולות, אז זו אחת מהן, ואנחנו נקווה שתעשה הרבה מאוד אה, דברים מעניינים שנוכל לעשות עליהם סולוואר בהמשך. אה, מה שהסינים הולכים להנחיץ, ו... צריכים קודם לשגר, כן, אבל הכוונה היא שהם ישגרו החל מסוף אוקטובר נדמה לי, עד דצמבר יש להם חלון שיגור בשביל זה, הם הולכים לשגר עובר לירח, משהו ב... אני מזכיר קצת בצורה שלו את uh, Spirit Opportunity ש של נאס"א, שנמצאים על מאדים. Um, זה משהו שיוכל לפעול גם בלילה באמצעות uh, uh, מתקן uh, גרעיני. אה, ah, שלום לאמש. Uh, ולהסתכל uh, על דגימות מהקרקע ולנסוע ולחקור כל מיני דברים, לעשות צילומים של, של השמיים ושל השמש מהירח, משהו מאוד גדול ומתוחכם שהם לא עשו בעבר. Uh, אבל אם מישהו יכול לעשות את זה כרגע, זה באמת כנראה הסינים. <אז> <אז> וזה מביא אותי לנקודה הישראלית, שגם בישראל יש אנשים שרוצים להנחית משהו על הירח, ואלה החבר'ה של Space.il, שבשבילם הבאנו לפה את בן, שיספר לנו על זה. אז בבקשה, בן. Uh, אז ספייס.איי.ל, עמותה ישראלית שמשתפת בתחרות של גוגל, גוגל לונר אקספרייז, רק שנייה, mm -hmm. אז אם משתפים בתחרות של גוגל לונר אקספרייז, זו התחרות, בבקשה, uh, אתם רואים? Mm -hmm. אז uh, זו התחרות, גוגל לונר אקספרייז, ו... Uh, uh, הקבוצה הוקמה על ידי שלושה אנשים, כפיר דמארי, יריב באש ויונתן וינטראופ. Uh, המטרה של העמותה uh, היא להנחית חללית ישראלית על הירח, כאשר uh, אחרי הנחיתה יצלמו מספר תמונות. יישארו על אדמת הירח, יבדקו את המערכות, ולאחר מכן יעשו קפיצה למרחק 500 מטרים, לגובה 220 מטרים, ואם הם הגיעו ראשונים, הם יקבלו את הפרס הראשון, שהוא 20 מיליון דולר. סבבה, מה יעשו עם הפרס הזה? את הפרס הזה יתרמו לחינוך. לחינוך טכנולוגי ולחינוך טכנולוגי מדעי הכוונה. מה העלות המתוכננת כרגע? הפעם האחרונה שאני שמעתי דובר על כ-10 מיליון דולר, אבל אני מבין שמאז זה כבר קפץ, אז uh, כמה מדובר כרגע? חזור לשאלה שניית בבקשה. כמה... מה העלות המתוכננת כרגע של הפרויקט? על פי מה שאני יודע זה באזור ה-40 מיליון דולר, אבל uh, אני לא בטוח בזה. שאת הכסף אתם מגייסים מאיפה? את הכסף מגייסים uh, מתרומות מכל מיני uh, uh, מקומות, כמו לדוגמה, uh, כמו לדוגמה יש חנות uh, של ספייסל, uh, יש uh, uh, תרומות של uh, בזק, יש תרומות uh, מהרבה מאוד ארגונים, מהרבה מאוד חברות, ו, uh, יש, יש תרומות, uh, ויש תרומות שהן לא בכסף אלא שהן uh, יש תרומות שהן לא בכסף, אלא שהן אה, בעזרה בבנייה של החללית, כמו שהתעשייה האווירית עושה. יש שאלה, סליחה? רגע, אה, אה, תיקון טעות, 30 מיליון דולר, לא 40 מיליון. כן. יש, יש לי שאלה, יש לי שאלה, שהיא <עש> <ש>, <עש> לא שאלה על חלל ודברים כאלה, אבל... מה עם אפקט המגניביות של להנחית חללית על הירח? זה לא חלק מההחלטה להשתתף בפרויקט הזה? חלק מההחלטה הייתה לגרום לאנשים פשוט להתלהב. כמו, אחרי הנחיתה על הירח, התמונות שהיו שם גרמו להרבה מאוד אנשים, לרצות, להרבה מאוד ילדים, לרצות להגיע ללמוד מדעים ומתמטיקה ופיזיקה וכדומה. אז זו אחת המטרות של הפרויקט, לגרום לנוער לשבת מול הטלוויזיה, לראות את זה ולומר, אנחנו רוצים ללמוד מת... מתמטיקה ופיזיקה וכדומה. ומה מצאתכם כרגע מבחינת הפרויקט? על פי מה שהבנתי כרגע הוציאו רשימות רכש ועברו PDRים, אבל אני לא בטוח, לא עדכנו אותי כל כך בפרטים האלה, יותר מדי. אוקיי, okay, עכשיו יש, יש איזו אה, השתתפות של המדינה בסיפור הזה? למדינות אסור להשתתף בפרויקט הזה בכלל. כלומר, אה, למדינה אסור לתמוך, אבל, אסור לתמוך כספית, אבל אה, יש את התמיכה של אה, שמעון פרס, נשיא המדינה. יש אה, תמיכה של... אה, בעיקר שלו. המדינה מקדמת את זה, אבל הם לא, הם לא, עושים, הם לא יכולים לתרום לנו עם כסף. אנחנו עובדים עם, משר, עם משרד החינוך ועם גני ילדים וכדומה, אז זה הדבר היחיד שהמדינה שלנו יכולה לעשות. מה זה לגבי תרומה של ידע? תרומה של מה? ידע. להעמיד לרשותכם אנשים, כי יש לנו או. כבר אנשים שעשו דברים בכיוון, אז האם זה מותר? Uh, כן, זה, זה מותר, כי זה אנחנו עושים עם, אנחנו עושים עם התעשייה האווירית, עם אלביט, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, מכון ויצמן, סוכנות הכלל הישראלית ועוד רובות אחרות. עכשיו, אתם לא, אתם לא המתחרים היחידים בתחרות הזאת, אני מתאר לעצמי. בתחרות הזאת יש, uh, התחילו... 31 מדינות, ונכון להיום, אם היינו תל אביב, יש 24 מדינות, כאשר יש מדינות שמושעות, אם הן לא עושות את זה המשימות שגוגל העמידה, לכל, לכל, לכל שבוע יש משימה אחרת, אז אם מדינה לא... לא עמדה בזה, אז משעים אותה, ואם היא לא מצליחה, אז היא יכולה גם לעוף. יש מדינות ש... יש קבוצות שפשוט פרשו מהתחרות הזו בכל מיני טענות. אחת הטענות הייתה די מעניינת, שלקבוצה הישראלית יש סיכוי יותר גבוה לזכות בתחרות, ולכן הם פרושים. אני זוכר מה שמעניין לגבי זה. בועז התחלת להגיד משהו? כן, אבל נסיים. <laughs> אני זוכר שיש את הפרס הגדול למי שמגיע ראשון לירח ומבטא את, ה... את ההתקדמות של ה-500 מטר, אבל היו כמה בונוסים קטנים, כמו למשל להצליח, נדמה אה, לי, לצלם אה, עצרים היסטוריים על הירח, כמו עצרי אה, נחיתה של אפולו ודברים כאלה. אתם עושים איזשהו מאמץ בעניין הזה? לא שאני יודע, לא עושים מאמץ כזה כרגע, אבל מה שאני כן יודע, שיש בונוסים של לשרוד לילה ירכי, שזה 20 יום, יש בונוסים של לנחות באתרים היסטוריים, אתרים של נחיתות של חלליות אופולו וכדומה, וכאלה דברים. אתה יכול לתת לנו איזה דוגמה למשימות השבועיות שאתה מדבר עליהן? זאת אומרת, ממש כל שבוע אתם מקבלים מגוגל... שיעורי בית? כן, מקבלים סוג של שיעורי בית שצריך לעבור, לא בטוח אם זה כל שבוע או כל חודש, אבל צריך לעבור על האתר, צריך לסדר אותו וכדומה. כן. היית באמצע משפט, סליחה. לא, זה בסדר. יש שתי שאלות מהיוטיוב, ואני חושבת שלפחות על אחת מהן אתה תוכל לענות. שלוש שאלות בינתיים. סליחה, שאלה אחת, שי, ששואל, איך יודעים מה יש מתחת לפני הקרקע של הירח? שאלה שנייה, זה איך הולכים לבדוק את האבק הירחי? ושאלה שלישית, הייתה לנמש, האם היא הגיעה מהירח? התשובה היא לא, נמש היא שלנו. אה, כן. והאם ידוע עם החישובים של מסלולי הנחיתה לירח? היו מדויקים או שהיה צורך לעדכן את החישובים כי הם עלו על גבוהים חדשים? אני חושבת שזה קשור עוד לשאלת הנחיתה של הפולו 11. אז שתי שאלות לבן. אחת זה, איך יודעים מה יש מתחת לפני והשנייה, איך הולכים לבדוק את האבק אני חושב שזה נובע ממה שאמרתי על לאדי. אני לא מקשיבה לך, אני מסתכלת ביוטיוב, זה יותר מעניין. יעשו כל מיני בדיקות, כל מיני בדיקות. א', אני יודע שיש היום צוות שבודק את מיקום הנחיתה ובודק את האבק, בודק מה יש בכל מקום, ואני גם יודע שיש, ורגע, אש, אמשך השאלה. לא הבנתי את השאלה השנייה, לגבי החישובים של המסלול הנחיתה. שאלה של מסלולי הנחיתה קשורה למשהו אחר, אז... אז חוד חוד חוד זה, חוד. זה בערך... זה אפשר לבוא שאלה. אני חושב שאני יכול לענות על מסלולי הנכחיתה, בהנחה שאני מבין את השאלה. אז להגיע מכדור הארץ לירח מבחינת חישוב המסלול, זה לא דבר כל כך מסובך. למעשה הנושא של חישוב מסלולים בחלל, זו לא אחת הבעיות הגדולות, כי ידעו לעשות את הדברים האלה הרבה לפני שבכלל טסו לחלל או לפני שהיו כלים, זו לא הבעיה הגדולה, הבעיות הגדולות היו יותר גישורות לנחיתה, כאשר ממש מתקרבים לירח ומנסים אה, אה, להגיע אליו לנחיתה. אוקיי, okay, אני חושב שהבנתי את זה, אז, אז אה, אני יכול להסביר? בבקשה. אז אה, אה, ש... אם הבנתי את השאלה נכון, אז מה שהם יעשו, המסלול עצמו הוא מסלול שהם יוצאים אחרי, שהם, אחרי השיגור, שאנחנו תופסים טרמפ עם חללית אחרת. אנחנו מסתובבים סביב, סביב כדור הארץ עד שהאירח מגיע למיקום שאנחנו רוצים שהוא יגיע, וברגע שהוא מגיע למיקום הזה, מתחילים את הטיסה הארוכה לשם, וזה המסלול. אז אפשר לראות, 1. זה סיבוב סביב כדור הארץ במשך תקופה מסוימת, 2. זה, זה המשך של הטיסה, ו-3. לא רואים את זה כאן בצורה טובה, אבל אני אה, אמצא משהו אחר שרואים את זה בצורה יותר טובה. אה, ב-3 אה, כבר מגיעים לירח ומחפשים מקום נחיתה כאשר עושים מספר הקפות אה, סביבו. כמובן שמקום הנחיתה עוד יכול להשתנות אה, לפני הנחיתה. Then? Okay. עוד, עוד שאלה שחוזרת על עצמה בכל מיני דרכים היא, איך אפשר להצטרף אליכם, איך אפשר לסייע, אני מהנדס ואני רוצה להצטרף, אני יושב על קורסיו ואני רוצה לעזור, אז ספר לנו איך אפשר להצטרף ל-space.il ולעזור ל-space. ובלנו אני מצוינת לכולם, שבעה וחצי מיליארד, מיליארד, מיליארד, בנושא מיליאר <laughs> אוקיי, okay, אז איך אפשר לעזור ל-space.il? אפשר בכמה, בכמה דרכים. א', eh, תמיד אפשר לפנות ל, ל, eh, למייסדים ולשאול אותם שאלות. אני לא בטוח כרגע מה, מה קורה עם זה, כי על פי מה שהבנתי, חייבתי שיש משהו חדש, eh, לא כל כך הבנתי את הסיפור הזה. Eh, אפשר תמיד לעזור עם תרומות של כסף, זה משהו ממש חשוב לנו. אנחנו כרגע eh, עדיין צריכים המון המון כסף, חסרים לנו כמה מיליונים טובים. אז uh, זה דבר נוסף. Uh, מהנדסים, אני, חוש... אני לא יודע בדיוק את הסיפור. Uh, אני יכול לספר איך אני הגעתי לשם, כי הגעתי לשם, שמעתי פעם אחת את הרצאה שלהם, עוד פעם שמעתי עוד הרצאה שלהם ועוד הרצאה שלהם, ואז הגעתי למסקנה שאני רוצה להצטרף, אז באתי ושאלתי את uh, כפיר דמאר, שהוא אחד המייסדים, אם אני יכול להצטרף, ואכן עשיתי את זה. אוקיי, okay, אז מה צריך בעצם, אם מישהו רוצה להצטרף, או אתה יודע מה, אפילו להזמין הרצאה לבית ספר שלו, או משהו כזה, איך, איך פונים אליכם בכלל? אז איך פונים אלינו, יש כמה דרכים שאפשר לפנות אלינו. אפשר לפנות אלינו בעזרת האתר, שזה spaceil.com, אני עכשיו אעלה אותו לתגובות ביוטיוב, ואפשר בעזרת פייסבוק. יש, יש לנו דף פייסבוק שאנחנו משתמשים בו די הרבה. בבקשה. שמתי, רגע, העליתי אותו עכשיו לדף, ה, לדף היוטיוב, אז אפשר ליצור קשר, יש שם Contact Us או צור קשר. יש שם אופציה של תרומות ויש שם עוד הרבה דברים מהסוג הזה. איך אפשר ליצור קשר? אפשר... יש, יש, יש ממש חטיבה שלמה של חינוך שעוסקת בהרצאות לחינ... לקהילה, כמו שאני עושה, שאנחנו פשוט באים לבתי ספר ומדברים ומסבירים על הפרויקט הזה ומה המטרה שלנו. אה, כן? כן. אה, חזרת עלינו. מכיוון שכבר חזרת, אז השאלה האחרונה מיעל, ששואלת, איזו מדינה פרשה בגלל שלנו יש סיכוי טוב יותר? הייתה בארה״ב קבוצה שאני כרגע לא זוכר מה השם שלה, אבל הקבוצה הזו, הקבוצה הזו אמרה שיש לנו סיכוי יותר טוב, ואני רגע אחפש את השם שלה, טוב, אני לא מוצא את זה. קבוצה שהייתה מובילה במקומות הראשונים, היא אמרה שיש לנו סיכוי יותר גבוה לזכות. זו הייתה קבוצה עם הרבה מאוד תמיכה, מהרבה מאוד גופים, מהרבה מאוד אוניברסיטאות, והיא פשוט פרשה במהלך התחרות לטובתנו. אוקיי, okay, זה אומר שיש סיכוי נורא. כן. אנחנו כרגע במקום רביעי או חמישי. אוקיי. Okay. טוב, תודה בן זהב, ממש מגניב. וחברים, תעזרו ל-State-Fail, <לפטייק> <מח> אנחנו נצטרך את התמיכה של כולנו. <מח> ואתם אמורים להגיע, מתי לירח? 2015 מתוכנן השיגור. <מח> 2015 מתוכנן השיגור, של השיגור, זה עדיין לא בטוח. ואנחנו לא יודעים מתי ינחת, מפני שזה מאוד מאוד תלוי מתי יהיה השיגור ובאיזה מצב יהיה הירח. אז אל תשכחו שכל תוכנית היא בסיס לשינויים. כן. אוקיי, אז תודה רבה. אני רוצה לספר על עוד משהו די מגניב שקורה, שקשור בטיסות לירח, וזו חברה אמריקאית... דבר פרטית בשם גולדן ספייק, שהודיע שהיא הולכת לשגר תיירים לירח בשנת 2020. עכשיו, אם תשאלו איך בדיוק הם הולכים לעשות את זה, אז כי פשוט היום אין בכלל כלים שמסוגלים להביא אנשים לירח, אין כאלה בעולם. אנחנו די איבדנו את הטכנולוגיה הזו שם בשנות ה-70. גם הרוסים וגם האמריקאים, ולכן מה שיש היום זה רק תוכניות. לנאסא יש תוכנית לרקטת ה-SLS שלהם, שתהיה מוכנה גם כן בסביבות 2018-2020, נקווה שיעמדו בזה, אבל לפניהם חברת SpaceX שמשגרים את רקטות הפלקון, זה הולך להם בינתיים מצוין, הולכים... לשגר ב-2017 כבר את רקטת הפלקון-האבי שלהם, רקטה הרבה יותר גדולה שתהיה מסוגלת בעצם לתת מבאר הכבידה של כדור הארץ, כך שהיא לא תהיה חייבת לשגר רק לוויינים סביב כדור הארץ אלא אל מחוץ לכדור הארץ, זה יכול להיות לירח, למאדים או בעצם לכל יעד אחר. אז התוכנית שלהם היא להתפסס על המשגר הזה ועל טכנולוגיה שהם אומרים דבר מאוד פשוט. ידענו איך עושים את זה לפני 40 שנה, היום רק יכול להיות הרבה יותר טוב, הרבה יותר קטן, הרבה יותר פשוט וזול, אז בואו נעשה את זה. אז זול זה לא הולך להיות ממש זול. זאת אומרת, אם עולה מיליארד וחצי לשני אנשים מהצוס לירח, כנראה לא הרבה אנשים בכדור יוכלו לעשות את זה, אבל כנראה שיש מספיק ביקוש לעשות את זה בשביל שיצרכו להתחיל לעבוד על זה, ובאמת עובדים על זה אנשים... עם הרבה יכולת והרבה כסף, אז יהיה מעניין לראות שהדבר הזה הולך לקרות. אז <מח> אנחנו מקווים לזה. עכשיו, עוד דבר שמראה על זה שיש איזושהי מגמה שבאמת הולכת ומתחזקת בקטע של תיירות בחלל, ובמיוחד על הירח, זה שנאס"א, אה, למעשה זה התחיל אחרי שגוגל הודיעו על האקס פרייס הזה של הנחיתה על הירח ועל הפרס הזה של מי שיצלם אתרים היסטוריים, הם אמרו שקודם כל, אה, אסור להזיז שום דבר שהם הנחיתו על הירח, כי זה אתרי, אתרים שיהיה צריך לשמור עליהם בעתיד, אתרי מורשת של האנושות וכולי, ויש עכשיו הצעה שעומדת על הפרק של שני סנטורים אמריקאים, של להפוך את האתרים האלה שבהם יש חפצים של האנושות על הירח, לאתרי המורשת כבר עכשיו, לפני שאנשים מתחילים לנהור לירח ולהקים שם כל מיני uh, מבנים, מושבות uh, ולעשות טרקים שם בכל מיני אזורים שאנחנו לא רוצים שיהיו. Uh, למי שקרא את חוף הפלדה של ג'ון ורלי, אז uh, באתר של הפולו, את האתר של הפולו 11 צריך לשחזר מחדש, כולל עקבות בגלל שאופנוענים דרסו שם הכל. אז אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז הולך להיות מעניין מהבחינה הזאת. רק אולי שאלה, מה באמת הסבירות שיצליחו תוך עשר שנים להביא תיירים לחלל? האם זה farfetch כמו התיירות למאדים שחברה אני חושב שכל התחום של אנשים בחלל מתפתח עכשיו בצעדי ענק. גם ל-SpaceX יש חליט שהולכת לעשות את זה, וגם נאסו עובדת על דבר דומה, ועוד חברות נוספות הולכות לאפשר אנשים במסלול סביב כדור הארץ. וברגע שתהיה רקטה שמסוגלת לקחת אנשים לירח, אז אם, אם הגעת לחלל, אז אתה יכול להגיע כבר אה, לירח. זה משאיר להם בעצם לתכנן מחדש רכב נחיתה על הירח, ו... אה, חליפות חלל חדשות ומודרניות יותר ותקשורת קצת יותר משוכללת מהתקשורת האנלוגית שהייתה שם, כי המחשב של, של אפולו 11 היה משהו מאוד מאוד מצ'וקמק בקנה מידה של היום. בואו נגיד שכמות הזיכרון שלו זה כמו של שני עמודי וורד בערך? לא הרבה. ועוד פרט מעניין, בסופו של דבר ניל ארמס, ארמסטרונג היה צריך להנחית את אפולו 11 ידנית. Uh, כי היו כשלים גם בתוכנה וגם במקאם, אז uh, הכל בוצע ידנית. אנחנו רוצים היום משהו הרבה יותר אוטומטי ובטוח, וכמו uh, של לקחת פחות סיכונים, כי אם תתחיל תיירות לכיוון הירח ואז יתחילו האנשים למות, וכנראה לא ימשיך הרבה ר, uh, ערך הפפפלים. אירב? אז... כן. יש לי שתי שאלות מהיוטיוב, ואז נעבור הלאה. אנחנו אז... מתחילים להיות קצרים בזמן, מטבעי ה-time slot, על האינטרנט. יש לנו uh, שתי שאלות, אחת זה uh, מה קורה עם מושבות על הירח, והשאלה השנייה היא מה עם תוכנית מרס וואן, שאלה uh, מאתי ושאלת המושבות מיו. Uh, אז ברשותכם, בגלל שהזמן קצר ויש לנו עוד כמה אייטמים, אני אדלג על השאלה לגבי מרס וואן, נשמור אותה uh, לפעם אחרת. לגבי מושבות על הירח... אני רק מציינת שאנחנו לא מתעלמים ממאדים, וזו הזדמנות להשוויץ בחולצה שלי, וזהו. מאדים זה בהחלט חשוב, ואנחנו נזכיר משהו באייטם הבא. לגבי מושבות על הירח, יש כל מיני רעיונות. אין איזושהי תוכנית אמיתית מסודרת לעניין הזה. יש חברות שמתכננות מבנים. לתחנות חלל ודברים כאלה שאפשר יהיה להשתמש בהם גם על אדמת הירח, שזו באמת הכוונה שלהם. ברגע שיתאפשר להגיע לירח, אפשר יהיה לקחת את אותם מבנים ולשלוח אותם לירח. זה לא בדיוק מושבה, אוקיי? אבל אפשר יהיה להשתמש בזה לכל דבר שיחליטו לעשות. אז, אז זה מאוד מעניין. עכשיו, קשור לי למאדים, ושאנחנו מדברים עכשיו גם על טיסות למאדים, יש כל מיני חברות שמתכננות לעשות דברים כאלה, וגם לנאסא יש איזושהי תוכנית, אה, האמת לא ברורה מדי אה, לעשות את זה. אה, אני מנסה לדמיין נחיתה של אדם על מאדים, שזה בהחלט יהיה משהו גדול ומדהים, בטח משהו שראינו עשרות שנים כבר, אבל השאלה אם זה באמת יהיה... אה, זינוק גדול לאנושות, כמו שהיה אותו צעד קטן שניל ארמסונג עשה כאשר הוא נחת עם הפולו 11 לירח. כי להגיע לירח, אוקיי, הבנו, אנחנו יודעים לעשות את זה. עכשיו להגיע למאדים, זה, זה, זה לא שינוי כזה גדול, זה לא מש, משהו שמשנה את איך שאנחנו תופסים את העולם, שאנחנו מסוגלים להגיע לגרמי שמיים אחרים. זה לא טיפה מספיק גדולה, לפחות לטעמי, למרות שזה... מדובר במשהו מדהים, ללא פסק ומרגש uh, מאוד. אז uh, מה דעתכם? Uh, אני חושב שהקפיצה הגדולה הבאה שאנחנו צריכים זה להגיע לגרמי שמיים אחרים, אבל לא כאלה שהם במערכת השמש שלנו. בסך הכול מערכת השמש שלנו היא יופי של דבר, אבל לא נדלן אטרקטיבי במיוחד לבני אדם. אנחנו uh, התפתחנו אבולציונית, במרחק מסוים, בטווח טמפרטורות מסוים, עם אטמוספירה מסוימת וכולי וכולי וכולי. ואם אנחנו באמת רוצים להתקיים באיזשהו מקום, אז זה צריך להיות במקום כזה, ובמערכת השמש שלנו יש מקום אחד כזה, וזה כדור הארץ. אז אנחנו פוזלים לכיוון פלנטות אחרות. הבעיה עם להגיע לק... לפלנטות אחרות, זה שזה נורא נורא רחוק. מה זה נורא נורא רחוק? הירח שלנו הוא במרחק של בערך 400,000 קילומטר מאיתנו. מאדים, סדר גודל בנקודה הקרובה ביותר, בערך 55 מיליון קילומטר. הפלנטה הקרובה אלינו ביותר, שהיא מחוץ למערכת השמש, היא בסדר גודל של 40 טריליון קילומטר. זאת אומרת, בערך פי מיליון מהמרחק בינינו לבין מאדים. ואם אנחנו מדברים על פלנטה שהיא אולי יכול להיות ראויה ליישוב, אז המרחק הוא בערך פי חמש יותר גדול מזה. אם אנחנו רוצים להגיע לשם, אנחנו צריכים איזושהי אה, מהפכה בא, אה, באיך אנחנו נעים. בגלל שאנחנו, בעצם כל צורות ההנאה שאנחנו מדברים עליהן כרגע, אה, ועם איזושהי הסתכלות סבירה קדימה, מוגבלות למהירות האור, וזה פשוט לא מספיק מהר. ולכן אנחנו צריכים לדבר על איזושהי הנאה מהירה ממהירות האור. העור. עכשיו, למדו, לימדו אותנו... לימדו אותנו עכשיו... שנייה לה, להפריע? בוודאי. יש שיטות שנשמעות קצת יותר, הייתי אומר פרקטיות, אבל... בוודאי שיטות שאנחנו מבינים אותן יותר, כמו מפרסים סולאריים, או הנאה באמצעות לייזר, או אפילו בשיטה של דייסון באמצעות פצצות גרעיניות, שמסוגלות לדחוף את החללית ולהגיע למהירות מאוד, טוב, אולי לא מאוד, אבל הרבה יותר קרובות למהירות האור ממה שאנחנו מסוגלים היום, ולקצר את זמן המסע לכוכבים הקרובים אלינו, לפחות למספר סביר של שנים. <אני> אבל לא אתה אומר יודע, שזה לא מספיק. אני לא יודע למה אתה קורא מספר סביר של שנים. אם אני אתרגם לשנות אור את הפלנטה האולי ראויה ליישוב שדיברתי עליה קודם, זה קצת למעלה מ-20 שנות אור. אני לא חושב, זאת אומרת, וזה אומר שלטוס לשם ולשגר לכדור הארץ מסר, הגענו והתחלנו לבנות בתים, זה סיפור של למעלה מ-40 שנה, אם אני מדבר על מהירות האור. לי זה לא נשמע זמן סביר, זה גם אומר... שלמשל, מרכז השיגור יצטרך לשמור על טכנולוגיית תקשורת בת לפחות 40 שנה בשביל לתקשר עם המתיישבים שטסו, זה לטעמי זה מאוד לא מספיק, מאוד מאוד לא מספיק. אוקיי, okay, אז, אז, אז אתה, אתה לומד את התחום של אנרגיות גבוהות, ספר לנו על הנעת וורט. אוקיי, okay, um, אז אולי כמה מילים קודם למה זה אנרגיות... גבוהות ומה זה אנרגיה בכלל, אז ברמה הבסיסית ביותר כשפיזיקאי מדבר על אנרגיה, אז בעצם מדובר על הפוטנציאל של מערכת, הפוטנציאל שלנו להפיק עבודה מאיזושהי מערכת, מאוד מאוד בגדול, או הפוטנציאל המקסימלי, כמובן שבדרך כלל אנחנו לא יכולים לנצל את מלוא הפוטנציאל הזה. וכשאנחנו מדברים על אנרגיות גבוהות, מה שחוקר פיזיקאי שעוסק באנרגיות גבוהות, בעצם אנרגיות גבוהות זה כמו להגיד אורחים קצרים, יש איזושהי קורלציה. פיזיקאי של אנרגיות גבוהות חוקר חלקיקים אלמנטריים, את המבנים הבסיסיים של המרקם של החלל ודברים דומים. ואכן, ב-1994, פיזיקאי של אנרגיות גבוהות בשם אלקובייר, או משהו כזה, ואני מתנצל על כל דבר שאני מעוות את השם שלו, מצא איזשהו פתרון למשוואות של איינשטיין שמתארות איך נראה החלל, שמאפשר... לכאורה תנועה במהירות גבוהה ממהירות האור. למה הוא יכול לעשות את זה? הרי כל אחד יודע שאי אפשר לעבור את מהירות האור, ששום דבר לא יכול לעבור את מהירות האור, וזה כמעט נכון, כי יש משהו אחד שיכול לעבור את מהירות האור, לנוע במהירות גבוהה ממהירות האור, וזה חלל. Okay, כשאנחנו מדברים על היקום שמתפשט, אנחנו מדברים על חלל שמתרחב, ואם הוא מספיק רחוק מאיתנו, אז... אז הוא מתרחש, גדל במהירות גבוהה ממהירות האור. והרעיון הבסיסי מאחורי um, World Drive, מאחורי עיניה uh, של עיוות מרחב, זה לקחת את החללית שלנו, לעטוף אותה במרחב, בחלל משלה, לנתק אותה מהחלל שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים החוצה מהחלון, ואז את חתיכת החלל הזו עם החללית שבתוכה, להזיז במהירות כמה שאנחנו רוצים, כמה שיש לנו אנרגיה, אפשר להגיע בצורה די סבירה למהירות שהיא נגיד פי עשר ממהירות האור, שזה אה, כבר לא רע. ועכשיו, אה, זה הכל מאוד מאוד תיאורטי. נאס"א, אה, אגב, יש להם פרויקט כזה, פרויקט ספיד, שחוקר תנועה במהירות גבוהה במהירות האור, חוקר אה, Work Drive, כרגע הם טוענים... שאם, אם אני אתרגם את המונחים לעברית, שוורד דרייב um, עבר מסטטוס של ניחוש פרוע לסטטוס של השערה, כאשר הצעדים הבאים בדרך זה מדע, זאת אומרת שתהיה לנו תיאוריה מדעית מעוגנת, רצינית, של וורד דרייב, הצעד הבא זה טכנולוגיה, לבנות איזשהו אב טיפוס של מודל, והצעד הבא זה יישום, אז אנחנו כולה שלושה צעדים מ... Mr. Crusher Ingage Warp Engine, אבל... אימא שלו הייתה רופאה, I'm just saying. זה נכון. עכשיו, זה מצריך כל מיני דברים מאוד מאוד אקזוטיים. מדובר למשל על אנרגיה שלילית. אנרגיה שלילית זה, אם אני מסתכל על חתיכה מהחלל, ושיש בה פחות מכלום. יש תיאוריות קוונטיות שאומרות שזה אפשרי לפרקי זמן קצרים, יש אפילו ניסויים שמראים את זה, יש אפקט מאוד יפה שנקרא אפקט קזימיר, שאומר שאם אני לוקח שני לוחות מתכת גדולים ומקרב אותם מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, <ע> אז <ע> הם מתחילים להימשך אחד לשני בכוח שהוא יותר גדול מכוח המשיכה שהיית מצפה משני עצמים, וזה אפקט שמיוחס לאנרגיה שלילית שנוצרת בין הלוחות. היום המנוע של אל-קובייר מצריך אנרגיה שהיא יותר גדולה מכל האנרגיה שקיימת ביקום, ככה שהוא לא לגמרי פיזבילי. יש הצעות לשיפור, היה ב-96 של וייט, נדמה לי, אם כי יכול להיות שאני, שאני לא זוכר נכון, שמדבר על אנרגיה הרבה יותר סבירה. אבל אז הוא מדבר על לעטוף את החללית בבועה שעובי הדופן שלה הוא 10 בחזקת מינוס 32 מטר. זאת אומרת, לעשות את החומר האקזוטי שמייצר אנרגיה אפלה מאוד מאוד דק, שוב, לא באמת משהו עם אפשרות טכנולוגית מיידית, נגיד בעשר שנים הקרובות. אני זוכר שקראתי גם על זה שאתה תצטרך המון המון אנרגיה בשביל ליצור את העסק הזה ולהתחיל לנוע במהירות וורט. אבל ברגע שאתה מגיע ליעד שלך ואוצר, האנרגיה הזו מש, משתחררת. ולכן אם אתה בא, אה, מגיע לאיזשהו עולם שבו אתה רוצה לבקר, אתה פחות או יותר תשמיד כל דבר שיש עליו, כך זה לא בדיוק we come in peace. כן, אז פה יש באמת, אנחנו מדברים על שתי בעיות בהקשר הזה. האחת היא שלקחנו את החללית וניתקנו אותה, זאת אומרת בעיות בהקשר של הגעה. האחת היא שלקחנו את החללית וניתקנו אותה מהחלל שלנו, איך לכל הרוחות. הם יודעים איפה הם נמצאים ביחס לחלל שלנו, לא לגמרי ברור האם הם ידעו מתי ללחוץ על הברקס, ודבר שני, זה נכון, אם אני אראה אולי תמונה של איך איור של איך הדבר הזה נראה, אז אנחנו יכולים לראות את החללית עטופה בתוך בועה, הרשת הזו שאתם רואים זה בעצם החלל, ואנחנו רואים שני סוגים של חלל, מחוץ לבועה ובתוך הבועה. ואנחנו רואים את השוליים של הבועה, שם יש עיוות מאוד מאוד גדול של החלל, וכן, העיוות הזה בהחלט יכול להשמיד כל מה שהוא עובר לידו, ולכן אחת האפשרויות זה באמת איזשהו שילוב, זאת אומרת, החליל צריכה להגיע ליחסית רחוק מהיעד שלו, זאת אומרת, מספיק רחוק בשביל שיישאר יעד, ולהמשיך משם ב... צורות הנאה רגילות יותר, אולי אותם לייזרים, פצצות אטום, מפרשים סולאריים או מה שלא יהיה, בוודאי שאנחנו נצטרך עוד משהו משולב. כן, כן. אני אעלה את התמונה ותסביר עליה שוב, כי אני לא ראיתי אותה עולה ואני מפחדת שהייתה איזושהי בעיה בממשק. אז תמשיך לדבר וכשאני אעלה אותה אז אני אסמן לך בצורה דיסקרטית מאוד. אוקיי, סבבה. אגב, מה שמעניין לראות זה שעבודות מדע בדיוני, למשל מלחמת הכוכבים, שמדברת על עיניה במהירות גבוהה ממהירות האור, הם בהחלט מדברים על זה שאתה צריך לעבור למהירות אור ולצאת ממהירות אור רחוק מהיעד. אז הם אומרים שזה ייצור נזק לחללית ולא ליעד, אבל כן, זאת אומרת, אנחנו, זו בהחלט בעיה. ואנחנו בהחלט, בהחלט אה, ר, רחוקים מיישום של וורד דרייב, אבל קודם כל יש לנו סוכנות ממשלתית מכובדת, נאס"א, שעובדת על זה. אני ראיתי עדכון אחרון ממאי השנה שהפרויקט הזה עדיין רץ. אה, ויש לנו איזושהי אמירה בסיסית שחוקי הפיזיקה, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, לא פוסלים את זה, שזה הרבה מאוד. אולי איך... איך... רק הסבר קצר, מה שנאס"א עושה כרגע זה לא לעבוד על המנוח, אלא הם כרגע בודקים האם בכלל השערה מסוימת שמאפשרת את קיום המנוע הזה נכונה. זאת אומרת, עוד בשלב הראשון של, של קצה הזר. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על עבודה בתחום של מתמטיקה בלבד, או שיש גם עבודת מעבדה מסוימת בקנה מידה קטן? יש עבודת מעבדה, אבל עבודת המעבדה היא ספציפית בשביל להוכיח או להפריך השערה מסוימת שעליה מתבצסת כל התורה הזאת שקשורה למנהל התורה. זה ממש מגניב מה שאתה אומר. זאת אומרת, באיזושהי מעבדה עובדים, יוצרים איזשהו על חלל קטן כזה. מנקומים. כן. בועז, שאלה. מהיוטיוב? מה לגבי קיפול המרחב כמו שנוצר סביב חור שחור בתור דרך לקצר זמן מסע בחלל? מעומרי. והסיבה שאני מעבירה שאלה זה כי עדיין לא מצאתי את התמונה שביקשתי להעלות. אז תענה בינתיים מעומרי, בבקשה. הבנתי. אז אמ, כן, לכאורה גם, גם זדו דרך מדברים על חורי תולעת, אמ, כל מיני אפקטים של עיוות מרחב. גם הם, אגב, דורשים כנראה אנרגיה שלילית. אמ, גם הם עם הרבה מאוד בעיות משלהם, זו, אל, אלה גם דברים שעובדים עליהם, אולי נרחיב אה, במפגש אחר, אבל מה שנחמד לגבי חורי תולעת זה שכנראה אה, שחורי תולעת שהם מספיק קטנים בשביל להעביר, נאמר, אלקטרון מפה לשם, אמורים להיווצר ספונטנית ואפילו נצפו, אה, או לפחות... נצפו דברים שחושבים שהם זה, ככה שגם זו בהחלט אופציה, כאמור, גם היא מצריכה דברים אקזוטיים, אין כיום שום דרך שאנחנו יכולים לחשוב עליה, על לייצב, לייצב דבר כזה, ואני לא יודע האם באמת, זאת אומרת, מה הסטטוס של העבודה על דברים כאלה. אז יש עוד שאלה בשבילך? ואני מקריאה אותה כדי לוודא שהבנתי אותה נכון, מ-RBI ששואל, להבנתי בשביל וורט דרייב צריך אנרגיה שלילית, האם יש דבר כזה? אז כן, כמו שציינתי, כן. קודם כל ההבנה נכונה, בשביל וורט דרייב צריך אנרגיה שלילית. ואכן, יש דבר כזה, אפקטים שנצפו, אפקט קזימיר ש, אה, הסברתי, ש, שתיארתי קודם, זאת אומרת, נצפו דברים שחושבים שהם אנרגיה שלילית, על פי אה, מכניקת הקוונטים, אה, יכולה להיווצר אנרגיה שלילית, זאת אומרת, אזור בחלל שיש בו פחות מכלום, שחייב לנו בחזרה איזושהי אנרגיה, זה יכול להיווצר לזמן קצר עם הרבה אנרגיה שלילית, ארוך עם מעט אנרגיה שלילית, זה משהו שהוא uh, ייתכן. אוקיי, okay. uh, אז בואו נלך רגע מהקנה מה... מידה הענקי הזה של המרחבים הבין כוכביים ל... למרחבים היותר גדולים דווקא, למרחבים הבין גלקטיים. Uh, כי הדבר שלדעתי ממש מגניב את זה, זה שבדיוק כמו שלוויינים מסתובבים סביב כדור הארץ, בדיוק כמו שהירח מסתובב סביב כדור הארץ מאות, מאותם כוחות, אלה אותם כוחות שגורמים לגלקסיות שלמות להסתובב אחת סביב השנייה, באמצעות כוח, כוחות המשיכה כמובן. אז עופר, יש לך מה לחדש לנו בעניין הזה? כן, למעשה ממש לפני כמה ימים... התפרסם מאמר של בן שאיה וברנטלי, שניהם אסטרונומים, שמדברים על הגלקסיות הלוויניות סביב הקבוצה המקומית. הקבוצה המקומית זו קבוצה של גלקסיות שכוללת את הגלקסיה שלנו כמובן, את גלקסיה שלנו את גלקסיה שלנו ועוד בערך 50 גלקסיות לוויניות. כשגלקסיה לוויני זה בטח... אפשר להגיד, המקבילה הגלקטית לירח. זו גלקסיה שמבלה חלק ניכר מהחיים שלה בסיבוב סביב גלקסיה אחרת, מסיבית יותר. ולמרבית הגלקסיות הגדולות יש מספר לא מבוטל של גלקסיות לווניות. כפי שאמרתי, באזור הקבוצה המקומית יש כ-50 גלקסיות לווניות. והדבר שבאמת מיוחד במאמר הזה זה ש... הם מראים שלמעשה ניתן שייך 41, 41, 41 מתוך 50 הגלקסיות האלה אפשר למקם בארבעה מישורים, זאת אומרת בין ארבע דיסקאות שסביב הגלקסיות שלנו. שתי דיסקאות נמצאות סביב גלקסיית דרומדה ושתי דיסקאות נמצאות סביב גלקסיית שביל החלב. דיסקה אחת כזאת הייתה ידועה כבר זמן רב, כי היא נמצאת סביב גלקסיה נורמדה <coughs> ונמצאת ממש בכיוון שלנו, זאת אומרת אנחנו רואים אותה בקצה החד, ולכן היא מאוד ברורה. והחידוש פה הוא שאנחנו בעצם מבינים של חלק גדול מאוד, כמעט כל הגלקסיות הלוויניות נמצאות בכאלה דיסקאות. וזה כמובן אה, נותן רמזים לדרך ההתבצרות של מבנה הגלקציות הלוויניות. אה, למטה במאמר הזה הם לוקחים את זה צעד קדימה והם מנסים לעקוב אחורה אחרי הגלקציות האלה. אה, זה משהו מאוד מסובך, הם לוקחים את כל אה, 50 הגלקציות הלוויניות האלה, מסתכלים מחש... על המהירויות והמיקום שלהם כרגע, מתחשבים בהשפעות של... הגלקס שלנו, של אנדרומדה ושל גלקסיות ומבנים גדולים ורחוקים יותר ובהתחשב בכל אלה מחשבים אחורה כמה מיליארדים של שנים איפה היו ואיך נעו הגלקסיה לבניות האלה. עכשיו צריך לציין שהם לא טוענים שמה שה שהם מחשבים זה משהו, פתרון יחיד שאפשרי, הם למעשה לא חושבים משפחה של פתרונות, אבל המטרה פה היא להראות שניתן לקבל פתרונות שהם הגיוניים, גם בלי להוסיף פיזיקה חדשה למה שאנחנו כבר יודעים. כי היו מספר בעיות עם איך שרואים את הגלקסיות כרגע, אני לא אכנס לזה, אבל גם בלי להוסיף פיזיקה חדשה אפשר לקבל פתרונות שהם, שהם סבירים. עופר, כן. על כמה גלקסיות מדובר בקבוצה המקומית? שתי הגלקסיות העיקריות זה אנחנו ואנדרומנה, ויש כ-50 גלקסיות לבניות. ואת כולם מכניסים לארבעה מישורים בערך? לא, 41 מתוך ה-50 נכנסות לארבעת המישורים האלה. Okay. אוקיי, זה ממש מעניין. זה... כי, כי, זה לא, כי זה אומר שזה לא במקרה בעצם, זה לא ענן ספורדי של, של גלקסיות שנמצא סביב הגלקסיות העיקריות. אני לא שמעתי אותך. זה אומר שזה לא מקרי, שהן לא מפוזרות באופן אה, אקראי במרחב. נכון, למעשה אחד הפתרונות המעניינים שהם כותבים במאמר, אה, זה פתרונות שמראה שלמעשה כל הגלקסיות, כל 41 הגלקסיות האלה, הגיעו מאותה יריעה גדולה של אה, אה, חומר, שאחרי זה נפרדה ליריות יותר ולצרוכים כאלה של חומר. ואז הדברים, היריעות הקטנות יותר והצורכים האלה נפלו כל אחד בתורו על הגלקסיות העיקריות, ולכן נוצרה, נוצר משהו דק ומבנה מאוד ברור. אז בעצם נופלות עלינו גלקסיות, זה מה שאתה אומר. בוא נגיד ככה, בסדרי גודל, בסדרי זמן שאנחנו מסוגלים לראות, אנחנו, יש תמונה פחות יותר סטטית, אבל אם אתה רוצה ללכת לכמה מיליארדי שנים, אז כן. אם חייבים מאוד רשימים, אז אנחנו נתנגש לדברים. אחד הנושאים האהובים עליהם בסוף העולם, כמו שאתה גם יודע. יואב, אתה מפריע לי להעביר שאלה מהיוטיוב. השאלה של u ביחס למה מדדים את מהירותן של גלקסיות. ושאלה של אילן שלו, למה דווקא דיסקית ולא דווקא כדור. למה דיסקית ולא? כדור. אוקיי, okay, אז uh, ביחס למה... אנחנו תמיד מודדים את המהירות ביחס אלינו. Uh, העניין שברגע שאנחנו יודעים למשל שיש לנו uh, מספר גלקיות שמסתובבות סביב אנדרומדה, אז אנחנו יכולים uh, uh, לצמצם את המהירות של אנדרומדה ולקבל את המהירות שלהם ביחס לאנדרומדה, ואז יכולים לראות שהגלקיות באמת מסתובבות סביב אנדרומדה ולא רק נאות לכיווןנו. Uh, עכשיו, לגבי למה דיסקה ולא כדור, זה נובע באמת מתנאי ההתחלה, מכך שהם הגיעו כגוש אחד ופשוט נמרחו סביב, סביב הגלציות המרכזיות. אם הן היו מגיעות בצורה, כל אחת בתורה ומכיוונים רדומליים, אז זה באמת היה יותר דומה לכדור. אבל מכיוון שהם הגיעו ביחד, או לפחות ככה הפתרון שמציעים במאמר הזה מצדיע, Uh, בגלל זה הם uh, פשוט נמרחו ויצרו uh, uh, נסכם. Uh, אני מצטרך לחשוב כרגע על איזשהו uh, משהו שאנחנו מכירים שעושה דבר דומה, אבל uh, אני, אני עושה, לא מתחשב על זה כרגע, אני חושב על זה ואחזור אלפי. Um, עופר? כן. Um, אנחנו יודעים משהו לגבי היחס בין המישורים האלה, בין ארבעת המישורים האלה, והאם זה אומר לנו משהו על uh, התנהגות של גלקסיות? אז כן, אנחנו יודעים מה שעל גבי היחס. שני המישורים שסביב אנדרומדה הם נמצאים... הם לא... אחד מהממש פתרונות סביב אנדרומדה, אחד הוא לא בדיוק סביב אנדרומדה, הוא טיפה מעל וטיפה בזווית ביחס למישור השני. ושני המישורים שסביב הגלס שלנו הם... פחות או יותר ניצבים למישורים שסביב אנדרומדה, אבל זה לא אומר לנו יותר מדי, כי בסופו של דבר באסטרופיזיקה, עוברות בקוסמולוגיה, אנחנו, קשה לנו מאוד להגיד משהו על, מתוך אה, אה, מקרה אחד. אנחנו צריכים אה, סטטיסטיקה די גדולה בשביל באמת שנוכל לבדוק ולראות שקיסינו חלק גדול מהאפשרויות. ואז נוכל לדעת באמת בצורה טובה יותר. זה נותן לנו את הכיוון שייתכן ובאמת הגלאקסות, כמו שאמרתי, הגיעו בצורה... הגיעו ביחד, אבל זה עצם העובדה שיש דיסקאות. הכיוונים של הדיסקאות והדברים האחרים, לא באמת. זה גם הסיבה שיש בעצם קבוצה מקומית. לא בדיוק. הקבוצה המקומית נובעת מכך שיש לנו שתי גלאקסות מסיביות, כלומר אנחנו ואנדרומדה, שנמצאות על, בין שני מבנים הרבה יותר מסיביים, שזה הקלאסטר וירגו ועוד צביר גלקסיות גדול אחר, וביניהם נמצא סרוך של חומר שבתוכו נמצאו הגלקסיות, ואז שם יש עדיפות לגלקסיות לנוע בתוך סרוך, כי פשוט שם הכוחות יותר, שם נוח להם לנוע, שם הכוחות מושכים אותם. ואז הגיוני ששתי גלקסיות שנותרו באותו שרוך יימשכו אחת לשנייה וייצרו מהן קבוצה מקומית שכזאת. ושאר הגלקסיות הקטנות יותר נמשכו לכוח המשולב של הגלקסיות האלה. עופר, עופר, עופר. כן, כן, כן. עופר, עופר, עופר. שאלה אחרונה מהשאלה, לפני שמישהו שואל עוד שאלה, מירון ששואל, להבנתי אנחנו יודעים כבר היום שיש לנו המון חורים בהבנה של איך המבנים הגדולים האלה מתנהגים. כמה בטוחים בכל המודלים ומחקרים שעושים, ואו כל החורים הידועים האלה? אני... וואו, זו שאלה מאוד רחבה. אני לא לגמרי בטוח על איזה מודלים ואיזה חורים הוא מדבר. יש הרבה מאוד מודלים, גם בגלל שיש הרבה מאוד סוגים של מבנים. כלומר, אם אנחנו מפחידים, גלקסיה זה בערך המבנה המינימלי שעליו מדברים ב... בקוסמולוגיה, אבל מעליו יש כזירים של אינגרסיות, יש קבוצות של אינגרסיות, יש את הרשת הקוסמית, שזה המבנה הכי גדול שאנחנו מכירים. הידע שלנו הוא אף פעם לא מוחלט, אבל זה כך במדע באופן כללי. בקוסמולוגיה ובאוסופיזיקה יש לנו בעיה נוספת בזה שאנחנו לא יכולים לעשות ניסויים. הסקלות זמן והמרחק הן כל כך גדולות, שאין שום שמץ של סיכוי לעשות ניסוי. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה א. תצפיות, וזה כמובן מה שאנחנו מסתמכים עליו אה, באופן עיקרי, וסימולציות מחשב. כי סימולציות המחשב הן בעצם מאפשרות לנו לקחת את, ה, אה, את מה שאנחנו כבר יודעים, להכניס לתוך זה תיאוריה, להריץ את זה ולראות אה, אה, במידה ואנחנו החבר'ה שחזרים את מה שאנחנו כבר יודעים, מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מזה. אז סימולציה זה באמת דבר מאוד, אה, מאוד מרכזי. אה, מכיוון שאנחנו באמת מסתכלים בעיקר על סימולציות, אז אנחנו אף פעם, הביטחון שלנו הוא תמיד נמוך יותר מאשר במדעים ניסויים, אבל הביטחון שלנו הוא לא נמוך. כלומר, אנחנו די בטוחים ממה שאנחנו אומרים. ממש תמיד יכול להיות שיבוא משהו ויזרוק אותנו לגמרי, אבל אנחנו מאוד שלא. אוקיי, אז משתמים לי שהולך להיגמר לנו הזמן באינטרנט, בכל זאת. אז אנחנו נסגור בקטע הזה. היה מאוד כיף בתור תוכנית ראשונה, אני חושב שהיה לא רע, ואני מצפה מכם הצופים שבהחלט תגידו מה אתם חושבים על התוכנית הזו, אנחנו רוצים ללמוד בשביל שנוכל לעשות עוד תוכנית. לכבוד הקיץ והחום הבלתי נסבל הזה, אני חושב שהתוכנית הבאה תהיה על השמש. מה אתם אומרים? אבל אנחנו נראה. Uh, ולפני uh, שאנחנו uh, סוגרים, uh, אני אספר שדברים uh, שאני כותב אפשר למצוא בבלוג מסה קריטית, נורא פשוט לחפש בגוגל, מסה קריטית, תתעלמו מכל מה שקשור לאופניים, מה שנשאר זה אני. Uh, את uh, קרן אפשר למצוא בבלוג uh, סוף העולם מבט מהיציע, כמו שכתוב, יפה קרן, תודה. Uh, את עופר אפשר למצוא בפייסבוק? דף, פייסבוק, היקום הנראה. היקום הנראה. בועז, בן, אתם כבר יודעים להגיד משהו על הנוכחות האינטרנטית שלכם? או שזה עדיין טעון שיפור? לגמרי טעון שיפור. טעון שיפור, לגמרי. אוקיי, אז רק נזכיר לעטות שכם ל-space.il ולתרום למה שאתם טובים ומה שאתם יכולים. ששכחנו להזכיר, ושהזכירו כן, בצד. אה, okay. אה, התאריך שבחרנו היום הוא תאריך הנתון על הירח, אבל קרו עוד שני דברים. נכון. אה, אחד, יואב, תזכירי, היה את הצילום שלו. חללית ש... זונד 3, שב-65', אה, חללית סובייטית, שהקיפה את הירח וצילמה לראשונה תמונות של הצד הרחוק של הירח. אז אה, זו פעם ראשונה תמונות מהצד השני. אה, והתאריך השני, אתה רוצה להגיד? ה-20 לספטמבר 76, שבו הנחתת וייקינג 1 נחתה בהתמחה על מאדים. 20 ביולי. 20 ביולי. אנחנו עדיין לא בספטמבר, זה נכון. חללית וייקינג שנחתה על מאדים, זו הייתה חללית מאוד גדולה ומשוכללת בזמנה שעבדה שם כמה שנים. והתמונות שאני זוכר בתור ילד של הקרקע של מאדים, זה תמונות מ... ממנה ומאחותה וייקינג שתיים, משימות מצוינות ששווה לדבר עליהן מזדמנות. אז תודה לכל מי שצפה, מי שלא צפה יכול עדיין לצפות בנו ביוטיוב באותו קישור, אם בא לכם לצפות בנו שוב, אתם מוזמנים גם לחזור ולצפות בנו שוב, אז תודה רבה לכם ונתראה בתוכנית הבאה, להתראות, תודה רבה, ביי,